Керівники відділів, ознайомившись з анкетами, висловили думку, що навряд чи доцільно негайно їх заповнювати. Це може не дати потрібного ефекту, бо люди наприкінці дня поспішають додому, відповідатимуть аби якщо швидше відбутися. Краще пояснити їм, для чого це робиться, і попросити принести вже заповнення анкети у понеділок. Так і домовилися. Маринич не зовсім випадкова, Потрапив до відділу Шатька. Микола Степанович Шадько, кремезний міцний блондин з короткими кучериками, рум'яними яблуками щеками, виглядав значно молодшим за свого ровесника гапана, стрімано насмішкувато блискочей, свідчив про іронічну вдачу. По дорозі до відділу він говорив Мариничу: Хм, соціологія. Признатися чесно, маю дуже приблизне уявлення про цю науку. Здогадуйся, що то має бути серйозна штукенця, коли поважні люди почали нею займатися навіть дисертації диссертацією позахищали. Тільки каюся, я в тому повний профан. Для мене соціологія – це щось на кшталт метеорології. Тобто я свідомий того, що й метеорологія – теж наука, хоч би тому, що відомо кілька Випадків, коли вона зокрема вгадувала погоду. Але коли брати на загал, правлячи ці теревині, він хотів, очевидно, побачити, як реагуватиме на це Маринич. Коли брати на загал, засміявся Анатолій, то для мене, профана в радіоелектроніці, ваша наука не менш химерна, ніж метеорологія. Хіба ж не шарлатанами від науки. Обзивали ще недавно тих, хто твердив, що можна, сидячи в своїй кімнаті, дивитися футбольний матч, який відбувається на іншому краю світу. Та й то правда. Велика кімната з суцільною скляною стіною замість вікон була все заставлена креслярськими кульманами. Звідки стиховинова пісня була та око у виконанні автора. «Царик, приглушить на хвилину ваш мах», – гукнув Шадько до когось. «Товариші, прошу всіх сюди». Маринич коротко виклав мету соціологічних досліджень – попросив серйозно поставитися до анкет. Відповіді пояснив, дадуть можливість не тільки зробити певні узагальнення щодо умов роботи наукових працівників у Квипарівську, а й допоможуть виробити конкретні рекомендації – для підвищення ефективності роботи – поліпшення мікроклімату в колективі. І ще запевний, що зміст відповідей не буде доведений до керівництва інституту. Керівництву дадуть лише готові рекомендації. Слухали уважно, та судячи з виразу обличчя багатьох присутніх, у бюро панував дух іронічного скепсису, притаманний його керівникові. Коли Маринич закінчив його, запитали. А які конкретні рекомендації щодо поліпшення мікроклімату можуть бути? Наприклад, хм, якби я зараз міг дати конкретні рекомендації, то не було б сенсу роздавати вам анкети. А рекомендації, мушу вам сказати, можуть виявитися цілком несподіваними. Маринич згадав не так давно прочитане в якомусь журналі, Відомий, приміром, випадок, коли порада соціолога пересадити двох працівників одного до вікна, а іншого в кут кімнати, посприяла ліквідації чвару колективі, де перед цим вони не вщухали. Мікроклімату колективі почалося десь іззаду. От якби хтось дав рекомендацію, як змінити мікроклімату клепарісту, щоб хоч наполовину скоротити кількість дощів. «А це вже, на жаль, не наша парафія», – утон відповів Маринич. Справу було зроблено. Маринич і Кочеряви увійшли у колектив ПКІРЕПу як соціологи. Тепер матимуть змогу заходити сюди та розмовляти з працівниками, не викликаючи жодних підозр. Як і було домовлено, вони з Кочерявим знову йдуть у ПКІРЕП збирати роздані вклятницю анкети. З будь-яком та його товаришами мають зустрітися біля інституту. День видався спекотний.